Ці наші вчинки мають наслідки. Ганна навіть не замислювалась, що помилки молодості можуть її вийти боком. Інколи слід прислуховуватися да навіть здавалось би, безглуздих порад. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Голод. Автор: Діана Козловська. Читає Додо. Я вдивляюся в небо, затягнуте важкими дощовими хмарами і важко зітхаю, стоячи на кладовищі я дослуховуюся до прощального співу та занурююся в похмурі думки. Хтось відчей душно ридає від втрати близьких, хтось плаче через співчуття, а хтось шанує пам'ять тих, кого знав за життя. На серці вирує щось дуже скорботне та важке. Пожежа забрала життя цілої родини та їхньої сусідки Галини, яка працювала землевпорядницею в сільській раді. Через це на кладовищі зібралося майже все село. Всі чотири домовини закриті, тож люди прощаються лише з усміхненими фотографіями загиблих. Господи милосердний, найскладніше з усього – дивитися на фото маленької Тетянки, з якою моя молодша донька сиділа за одною партою в школі. «Що ж це за доля така у бідної дитини?» Невже вона чимось розгнівала Бога? Чи то така їй тяжка доля? Кажуть люди, шепоче мені Надія, заправляючи волосся в чорну хустку. Труна Сергія порожня, відспівування линає кладовищем, затьмарюючи гучний плач людей, які зібралися в цей похмурий день. Багато пліток ходить селом з приводу цієї пожежі. Адже зайнялася вона в сильну зливу Люди вірять, що щаслихе коється на селі Спочатку пропала донька бідолашної надії Яка стоїть поряд зі мною така бліда, наче сама смерть Потім донька Михайленків Працьовита та добродушна дівчина Дочка вчителів, яких шанує все село Тепер і ця пожежа і вся ця бісовщина коїться виключно в дощовий день. Люди починають боятися таких похмурих днів. Але куди діватися, якщо навіть у власній оселі неможливо сховатися від лиха? Дехто побоюється, що і сьогодні трапиться якась біда. Та все це пусте. Треба вірити в Бога, а не в усю цю бісовщину. Хіба це можливо? Питаю я, важко зітхаючи, та дивлюся на фото усміхненого чоловіка, з яким ми товаришували багато років тому. Не слід вірити всім цим пліткам. Надія помітно тремтить, понурюючи погляд. Вона змахує сльози щік, оплакуючи заразу йому власне горе. Колись давно, ще до її від'їзду з села, ми тісно товаришували з нею. Я пам'ятаю Надію усміхненою та безтурботною дівчиною, яка дзвінко сміялася, чи радісними очима. Та зараз я не можу впізнати в цій скаліченій горем жінці ту веселу Надійку, з якою ми були не вода. Мені пригадується її Сергій, який марив своєю Іриною, не бачачи інших дівчат. Він завжди був таким балакучим та доброзичливим, що серце крається від погляду на його домовину. Спогади минулого спалахують яскравими, сповненими радості картинками перед очима. Я ледве стримую сльози. Скільки років минуло з тих часів, коли ми були молоді та щасливі? Я й сама себе впізнати неладна, Час відібрав у мене не лише красу, а ще й здоров'я. Перевалюючись з ноги на ногу, я вкотре важко зітхаю, відчуваючи нескінченну втому. Надмірна вага заважає мені навіть дихати, а простояти півгодини в одному положенні для мене неабияке випробовування. У голові починає паморочитися, адже діабет дає про себе знати тому я дістаю з сумки людяник і тремтячими руками кладу його до рота. Трястя, це останній. Володько! Відчайдушний крик баби Раї привертає увагу всіх, хто стоїть на кладовищі. Спів зупиняється і усі разом з батюшкою з непорозумінням спостерігають за старою навіженою, яка, спираючись на палицю, кульгає в бік домовин. Вона раз по раз вигукує ім'я свого сина, що доводить мене до мурах. Надія стає такою блідою, що, здається, вона ось-ось знепритомніє. Бабарая у чудернацькому дощовику вперто прямує вперед, але якоїсь миті зупиняється, роздивляючись натовп моторошними, осліплими очима. Володька, ткач! Ошелешено промовляє Надія, з таким переляканим виразом обличчя, значить дійсно бачить примару. «Невже? Це все він?» «Він давно помер!» – скрикую я на Надію. Та насправді намагаюся переконати в цьому саму себе. «Це неможливо! Володька Ткач помер!» Бабарая починає голосно ридати. Стогнучі, наче хтось її ріже. Усі переглядаються між собою, але мовчать. Відчувається страх, через який кров холоне у жилах. Стара хрипить щось нерозбірливе, а люди, геть збиті з пантелику, починають хреститися. Батюшка наказує продовжити відспівування і промовляє молитву намагаючись перекричати рев баби Раї. Та все марно. Люди вже відчувають страх через стару, яка гукає привида. Дехто ладен піти з кладовища, аби застерегти себе від лиха. Проте батюшка наполегливо прохає залишатися на місцях та вшановувати пам'ять померлих. «Володька!» Кричить стара, падаючи в багнюку колінами. «Вибач, мати свою недолугу!» Нарешті якісь чоловіки біжать до навіженої старої, підіймаючи її під руки і відтягуючи від натовпу. Надія хапається за мій рукав худорлявими пальцями і дивиться на мене геть божевільними очима. «Це все через нас!» Кричіть вона, я притуляю її до себе, розуміючи, що треба йти звідси якомога швидше. Горе та вічя затьмарили розум бідолашної жінки, яка ладна вірити геть в усе. Бабарая лише сільська божевільна, яка згадала про сина, побачивши домовини. Володька десятки років покоїться в землі. Заспокойся, Надія, хриплю я через зайву вагу, яка заважає рухатися. Ніхто в тому не винен, чуєш? Надія падає на землю та починає відчайдушно волати, наче сповна розуму. Я стараюся її підняти, та не маю сили, щоб навіть зігнутися як слід. Все в грудях пече через важке дихання у голові. Паморочиться через навантаження, а надія навіть не думає вставати з багнюки. Люди з переляком косяться в наш бік, продовжуючи хреститися та читати про себе молитви. Моя Мар'янка. реве вбита горем жінка, хапаючись руками в сиру землю. Це все через мене. Він мститься нам усім. Захар Петрович. Голова сільської ради вчасно приходить мені на допомогу, підіймаючи Надію. Він з розумінням притуляє до себе жінку, яка втратила себе від горя і пропонує їй водички. Катерина, яка також працює в сільській раді, заспокоює Надію, доки ми сулком тягнемо її до автобуса і садимо на сидіння, аби вона прийшла до тями». Я виливаю трохи води собі на руку та витираю обличчя подруги, яка раз по раз повторює ім'я доньки. Вона хитає головою, жадібно хапаючи ротом повітря, та все ніяк не може оговтатися від потрясіння. Чому вона каже, що все це через неї? З цікавістю питає Катерина, виказуючи свою байдужість. Надія одразу ж заглядає її в очі, та починає тремтіти ще дужче. Бо ми його на той світ загнали, стогне вона, починаючи несамовіто ревіти. Я стискаю зуби, аби не зірватися на дурну голову дівку, яка не вміє язика за зубами тримати, а надія ще дужче плаче, б'ючи себе у груди. І чому тільки я залишила чоловіка вдома? Моя старша донька могла б сама наглянути за малими, але я навіть подумати не могла, що мені знадобиться підтримка. Григорій більше за мене ненавидить такі заходи, тому я без зайвої думки наказала йому прийти лише на поминки до кафе. Треба й мені було залишитися вдома. Та хто ж знав? Принеси води, гарчить на Катерину Захар Петрович гнівуючись через дурість підлеглої. Дівчина байдуже закочує очі та виходить з автобуса, наче робить послугу. Я нарешті сідаю, відчуваючи, як нестерпно викручує ноги. Допиваючи залишки води, я зітхаю та прикриваю на хвилинку очі, аби трохи відпочити. Захар Петрович намагається говорити з надією, Запевняючись, що все це лише нервовий зрив, усе минеє. Надія нарешті замовкає, вдивляючись на могили через вікно. Вона не вимовляє жодного слова, але я бачу, що вона продовжує вірити в якесь безглузде прокляття. Володимир був хорошим парубком, проте, крім Сергія, ніхто не хотів бачити це на той час. Трохи дивакуватий та мовчазний, він був білою вороною серед нас. Володька погано навчався та ледве закінчив школу. Якби не Федор Вікторович, напевно, цей хлопчина взагалі б не отримав середньої освіти. Та люди казали, що Михайленки, Федор Вікторович та його дружина Ірина неодноразово сварили Володьку при всьому класі. Через це над ним знущалися ще сильніше, відчуваючи безкарність, а ще й зневагу дорослих до хлопця. Сергій єдиний, хто спілкувався з ткачем та підтримував дружні відносини з ним. Тож чому, Володі, проклинати друга через стільки років? Інше діло ми з надією. «Ганно, як себе почуваєш?» Питає в мене Захар Петрович з голосом. «Ти дуже бліда. Де та клята Катерина з водою? Її хіба що за смертю посилати?» Чоловік дивиться на мої руки, і я відразу ховаю їх, адже мене всю колотить від голоду. Напевно, через усе це хвилювання в крові впав цукор. Ось чому мені так зле. «Так, на силу вдається усміхнутися. Дякую вам. Трохи перенервувала. Скоро все має закінчитися, Люба. Зачекай ще трошки. От послав Бог таку недолуку помічницю. Катерино! Чоловік виходить з автобуса, залишаючи мене наодинці з надією. З хвилину ми сидимо мовчки, занурюючись у свої думки. Мені так погано, що я починаю дихати через рот. Здається, ще трохи, я зовсім втрачу свідомість через голод. Я тоді поїхала з села. Сумом тягне Надія, розриваючи гнітючу тишу. Зібрала всі речі, поїхала світ за очі, тільки повернулася і все пішло шкереберть. Не варто було взагалі вертатися в це прокляте місце. Якби не мати, я би горя не знала, Володька прокляв нас усіх Ганно. Я дивлюся на неї, відчуваючи обурення. Пройшло понад двадцять років з того часу. Нащо згадувати про це зараз? Невже ти віриш в те, що кажеш, незадоволено відповідаю я. Не ми його в петлю повісили. Він сам зробив вибір, тому звинувачувати може лише самого себе. Ці пунтобіни язика – надія. Та вона навіть не слухає мене, балакуючи до себе. Її спустошений погляд, втомлених від горя очей, застилають сльози. На душі шкребуть кішки. Але в чому я винна? Вблизгулузді молода Молодая була, не тямуща. Та хто з нас не коїв дурних вчинків по молодості? Пусте це. Усі знущалися з нього, продовжує вона. Ми були останньою краплею. Ти сама все розумієш. Я тоді такою дурепою була. Мені все здавалося таким кумедним, Хлопець скоротив собі віку через наш клятий жарт. Ми всі були молоді та дурні. Не витримую я, на силу підводячись сидіння. Годі звинувачувати себе в чужій слабкості. Гадаю, що і Сергій заслужив на це. Він був його єдиним другом. Невже Володька не пожалкував його? А що йому зробили Михайленки? Чим завинила перед ткачем твоя Мар'яна, забудь про цю маячню, надію, мені вже зле від цього всього. Я вийду подихати свіжим повітрям, а ти дочекайся Захара Петровича. Я насилу виходжу з автобуса, жадібно ковтаючи про холодне повітря. На моє обличчя падають перші холодні краплі дощу, а десь далеко в небі. Лунає грім. Небо ще дужче стягує важкими темними хмарами. Я відходжу від автобуса, аби хоч якось розім'яти ноги. Ця хвороба зведе мене до могили раніше за будь-яке прокляття. Не їж сьогодні, Гано Лунає голос баби Раї, яка сидить на лавочці біля чиєїсь могили, спираючись на палицю. Підскакуючи від переляку, я скрикую, але швидко приходжу до тями, розуміючи, що стара сиділа тут весь цей час. Я навіть не помітила цю навіжину через власні думки. Батюшка завершує відспівування, запрошуючи всіх останнє попрощатися з померлими перед тим, як їхні домовини опустять у землю. Я й не знаю, що й відповісти на таку пришлепкувату пораду старої відьми? Не їсти? Та мене аж трусить від голоду. Якщо я не з'їм, бадай, шматочок їжі, впаду в діабетичну кому. Мені вже настільки зле, що я ледве тримаюся на ногах. Добре, баборая. Відверто брешу я, бо не бачу сенсу розмовляти з божевільними людьми. «Ти бачила його?» Питає стара, бридко розкриваючи рота, Наче власний язик заважає їй розмовляти. «Володьку вашого?» Усміхаюся я через нісенітницю, А баба Рая киває головою і продовжує кривитися, Висовуючи язика. «Він помер, ніхто не бачив його, баба Рая!» «Це добре!» Киває «Вона?» Це добре що не бачила. Люди повертаються до автобуса, обачно оминаючи стару бабураю, яка спостерігає за кожним, хто проходить повз. У мене також немає бажання залишатися поруч з нею, тому я повільно крокую до Захара Петровича, який чекає на мене біля дверей. Він допомагає мені залізти всередину. Я займаю місце поряд з Надією.